Beh, bai, plaza egiten du, hala ere egin ematen du, eta beh, espero dugu segituko duela, eta... Holako voilà. manifestaldiek zerbait ekartzen dute, zure iduriko? Uh, bai, ala ere hoartzen gira jendeak horroitzen direla, gero nik penatx maitunt egin gutxi izahitea ala ere, ongi izango zen gehiago horroitzea eta ez kondena luzeak. Pentsatzunt kondena luzeak jendeak anzten ituzela pixkat, beraz ongi izango zen gehiago mugitzea denen hartzen. Igor, zure a, aitaren kasua dira aztertzen ari memento honetan, bere baldintzapeko askatasuna e, aztertzen ari dira. Ze sentimendurekin zira gaur egun, gaur hemen manifestaldi honetan. Diendea etorri dela ongi da, baina sentimendua da beti guretzat izango dela berdin, eta diende gehiago izan behar dela karrikan, bestela ez da inoiz, ez zer galdatuko. Esperentza bat sortzen du, Lorentxa Gimon bezalako bat librazatua delarik, edo... Ay, baina, Hau diferentea da, bera eri zen, orduan uh, egin dutena izutena, uh, puntxara ino atxiki dute eta aitarre, gure ahitentzat ez da berdina izango ustez. Ustez, beldurra dute. Beraz, esperantza guti duzu uh, badintzapeko askatasunako nartua izan deni? Ze galera, ze galera, bai, bai, bai. Bada ba, jendearen mobilizazioa, bada ere haute mobilizazioa, hortarik esenditzen uh, duzu e, eh, babes bat? Az, baina Benetan, ez, ez, ez, ez, ez dugu... Go... dut bat inoiz ez, ikusi eta itz egin uh, batekin orren zinutzen eh, zer egan, baina ba, mobilizazioa barin bat zen, ba, berdin uh, izango gini duen uh, dozirra pausatu gulari, ziren gure gana, uh, berdin eskutitz bat idatzi, dozirra baita haipatu izan, baina ez da deus izan, ordoan um, nire berez ez dut atxamaten susten gorik badin ez, ez. Alta ita, zazpi urte, uh, uh, zigo jaundi bat da, zurea eta uh, oiana behago jurtetara kondenatua da, Espainiak gestatuan aurkitzen da, zigo jazuek ere pairatzen duzu e-familiakak. Bai, bai, guztiz, gehien bat gure kasuan da urgun izaitea, ateratzeko esperantza, bo besteak bezala ez dugu segituen, siur, bederen baldintzako betzea guretzat ongi izango zen, bedaren urbiltzea eta bisita gehiago gaita. Zure aitare suan, nuna aurkitzen da orain jakas? Alildurre al da. Hor ere, urruna, bidaia initz eta garistiak? Baila, horre kilometro eta bai, dirua egiten du. Dola hogeita sei urte, lehen urruna gozen, beti, beti bezala beste presoen zat. eta bai. Urteak eta urteak galde egiten dela presoen urbiltzea, hor ere, erantzun guti ikusi duzue. Ha, ah, bai, bai, bai. Badakigun bai, bai, hori pasatzen den, francesekin edo espaniolekin, da hainbeste urugun, hainbeste dena hautsi eta airigatzen dira, nen dutena egin, eh? hori da. Beaz, mobilizazioak segitu behar duela, hori izango da gaurko mezu handia. Bai, nere ustez ez inezkoa da, mobilizazioak segitu behar dira, bai, balintza peko askatasunak lortu arte, eta eta preso guziak, azken preso arte, ed, denak etxean izan arte, presoia esari, deportatu eta bai, mobilizazioak segitu beharko da, eta bidea luza dugu eta nere ustez bidearen asie-asie erangira eta ordon, bai, behar ezkoa dugu eta egunnerokotasunan jendea adie ekon beharko da erantz na emateko.